Îi pune pisicii clopoțelul Odată ca niciodată În mansarda unei case mari Trăia familia Ciugulici Nu, nu e o familie de oameni Ci o familie de șoareci Ciugulici era o familie foarte mândră Vedeți? Ei nu erau niște șoareci oarecare Fiecare avea idei grozave Pentru a-și îmbunătăți traiul ar fi dacă ne-am construit propria bucătărie? Și, și, ne-am cumpărat mâncarea de la magazin! A, da, așa e! Ar fi așa distractiv! Eu am o idee mai bună! Ce ar fi să ne deschidem supermarketul nostru? Am avea un profit grozav și am putea cumpăra casa asta! A, da, așa e! Ar fi așa distractiv! Dar ideile doar atât însemnau Niște cuvinte Toată lumea, atenție! Doamna Om și soțul ei au invitat niște oaspeți azi la cină Noi toți știm ce înseamnă asta O să avem un ospăț! Ospăț! Credeam că o să zică o petrecere Un ospăț e mult mai bine! Simt deja gustul mâncării! Grozav! Înseamnă că pot mânca porția ta! Da, știu, știu! Cu toții ne bucurăm foarte mult! Dar trebuie să o facem bine! Până la urmă, oamenii sunt ființe puternice care ne pot prinde cât ai clipi! <fie> exact! Glumesc! Oamenii nu ne pot prinde <coughs> Totuși, trebuie să fim prudenți Tu și cu mine ne ascundem după frigider Cum se întunecă, o să vă facem semn să veniți cu toții sus Marlin a plecat cu Tom să se ascundă după frigider Pe drum, i-a spus lui Tom ideea cu care a venit Jerry Ciugulici Știi Tom, Jerry zicea să declarăm război oamenilor Toată planeta ar putea fi a noastră wow! Așa e, Jerry, pe bune! E foarte puternic! Ți-ai explicat totuși cum? E, de fapt, nu. N-am ajuns la partea aia Sunt sigur că o să găsească o soluție Oh, absolut! Noi ciugulicii suntem așa deștepți! În timp ce se întunecă în casa cea mare Marlin și Tom le-au făcut semn celorlalți șoareci Și iată-le acolo! Mâncăruri de toate felurile pe masa cea mare de lemn wow! Wow! Wow! Toți soarecii se bucurau de o oh, N-am să mai niciodată Cel mai înțelept membru al ciugulicilor era tata șoarece toți șoarecii stăteau întinși cu stomacurile pline, iar Marlin s-a dus în colțul mansardei la tata șoarece. Bună, tată! De ce n-ai fost azi la petrecere? Ah, sunt prea bătrân pentru petrecere acum, fiule! Trebuie să am grijă la ce mănânc! Am mâncat ce mi-a adus micul Semi de acolo, dar tu de ce nu dormi? Sunt prea entuziasmat ca să dorm Azi am câștigat la mâncat împotriva oamenilor Așa că mă gândeam la ideea lui Jerry De a declara război oamenilor Să declar război oamenilor? Nu ai nebunit? Nu! E o idee grozavă E o idee inutilă ah, De ce ești mereu atât de temo... demo! demo... Demotivant Da, da, ăsta e cuvântul, demotivant Eu nu te demotivez, fiule Tot ce spun e că o idee, oricât de grozavă, e inutilă dacă nimeni nu o poate pune în practică Doar pentru că avem idei grozave, nu înseamnă că suntem inteligenți și curajoși Dar familia noastră este inteligentă, o să vezi dată o să declarăm război oamenilor Și o să câștigăm Marlin era foarte confuz Nu înțelegea cum Dacă ai o idee grozavă Nu te numești inteligent A doua zi, când doamna o mai intrat în bucătărie A avut un șoc Iubire, vrei să vii jos, te rog? Ce s-a întâmplat? Ai mâncat tu toate resturile de aseară? Cum? Nu! Nici de cum, m-am spălat pe dinți și m-am culcat imediat Hei, nu m-am mințit! Ține minte, era multă mâncare pe masă aseară Și așa deodată, dimineața nu mai e Știi că trebuie să te ții de dietă, asta e Azi o să mănânci doar fructe, nimic altceva Da, dar, dar nu eu am mâncat-o Nu mai minți! Dar nu mint, nici măcar nu m-am uitat la mâncare Oamenii habar n-aveau de șoarecii din mansardă. când lăsau mâncare pe masă, o mâncau șoarecii și doamna om dădea vina pe soțul ei. Apoi, într-o zi, când Marlin și Tom ciuguleau o bucată de pâine, Marlin a auzit ceva ciudat. Stai, tu ai auzit asta? A, trebuie să fie pisica vecinilor, Cuibarel." barel? Ce fel de nume e cuibărel? Mățaia nu pare a se cuibări deloc Și cum de zic oamenii că e drăguță? Pisicile sunt monștri, monștri! Ascultă cu atenție! Ăsta nu e cuibărel, e altcineva Și se apropie Marlin și Tom s-au dus să vadă ce se întâmplă Nu, nu, nu, nu pot să cred Și-au luat pisică O pisică, o pisică Vai de mine, vai de mine mai er. Tom o să mor Bine, bine, aduți aminte Antrenamentul mental Simte emoția Observăți dosul palmei Și acum, de ce anume Ești conștient Ada, ada, a, da, a da. așa e, asta o să meargă Observați dosul palmei pentru că Dacă te miroase pisica, nu mai ai mână E un dezastru Cine le-a dat ideea asta să aducă acasă o pisică? Creaturile alea mari, blănoase și cu mustăți Au mustăți? Arată așa ciudat Șufițe ciudate de păr în jurul gurii uh, Marlin, uh, și noi le avem nu de partea cui ești, de fapt Trebuie să facem o ședință de urgență Cum să ne facă așa ceva? Noi am fost primii aici Asta e casa noastră Bine, poate exagerăm Nu toate pisicile mănâncă șoareci, nu? Poate mâța asta e vegetariană Poate mănâncă iarbă E atât de aiura eu zic să trăim ca până acum! Fără frică! Da, sunt de acord! Da, da, da, da! Bine! Are dreptate! Asta e casa noastră! Noi am fost primii aici! Să alungăm de aici creatura asta blănoasă! Și astfel s-a hotărât! Șoarecii vor trăi ca până acum și vor înfrunta teribilul animal! Șoarecii începură să se plimbe prin casă, puțin speriați, dar curajoși. Dar lucrurile n-au mers cum au plănuit. Familia era distrusă! Încet, șoarecii din familia Ciugulici au început să plece din casă. Nu, băieți! Suntem o familie! Putem reuși! Oh, haide, Marlin, să recunoaștem. Ea e pisică, iar noi suntem șoareci. Nu o să ne lase niciodată să trăim aici. Am avut o viață bună în mansardă, atât cât a fost. Nu o să uităm niciodată zilele de aici. Familia se micșora. Pe zi ce trecea, frica de pisică creștea în familia ciugulici. Părăseau mansarda unul câte unul. Stewart dansatorul, Jenny cea inteligentă, Ron ronțăitorul... A cu toții Vânătoarea a continuat Oricât de prudenți ar fi fost Pisica mereu îi găsa. Cu fiecare zi Era mai periculos Să procuri hrană Ajunge! Trebuie să facem ceva cu pisica asta Vreau idei Haideți! Familia Ciugulici E celebră pentru ideile Ei grozave, Nu! Uh, nu din nou! Eu, eu am o idee! De ce nu mergem să ne plângem oamenilor de pisică? L-am putea spune că ea e cea care mănâncă mâncarea! Poftim? Asta e o gândire bună, dar problema e că oamenii nu sunt destul de educați să înțeleagă ce avem noi de spus! Da, exact! Asta e problema! Haideți, puneți-vă creierul de ciugulici la treabă! Știu eu! Dacă stai să te gândești, problema de fapt e că nu vedem când vine pisica, corect? Adică, acum noi stăm și ciugulim ca și și deodată, chestia asta apare de nicăieri! O, da, așa este! Adevărat. Da, adevărat! adevărat! s-a întâmplat când eu citeam rețeta aia pe teșchea? Pe cine păcărești tu? Toți știm că tu nu știi să citești. Te uitai după o domnișoară în grădină. Liniște, vă rog. Da? Semi? Ce ai? Hei, ce-ar fi dacă am face ceva care ne-ar spune unde e pisica în orice moment? Deci, dacă ea e în cameră cu doamna om, ne-am putea furișa în bucătărie. Hmm, are logică, dar cum o să știm asta? Um, hai să-i punem clopoțel ha? Oh, Ce? Oh. Să o facem pachetel? Adică, nu vreau să fiu răuvăitoare, dar cui am putea vinde pisica? Adică, cine ar cumpăra-o de la noi? Nu, bachețel, clopoțel Să-i punem un clopoțel în jurul gâtului Astfel o să sune de fiecare dată când se mișcă Și când o să auzim clopoțelul, o să știm că e în zonă <laughs> O să ne caute mirosind, dar noi nu o să fim aici Aș vrea să văd ce față face <laughs> Excelent! Asta numesc eu o idee genială Meriți bucata cea mai mare de plăcintă Cea mai mare! Da! Da! În da! Da! Da! sfârșit o să trăim în casa asta Fără frică E cea mai bună idee Da! Celor care au plecat o să le pară așa de rău Noi nu o să fugim Asta e casa noastră Sunt așa mândru de voi Știi ce? Ideea ta ar trebui onorată, Semi. Așadar, declar această zi din istoria ciugulicilor Ziua Clopoțelului pe pisică! Da! Uhuh! Clopoțel! Clopoțel! Clopoțel! Clopoțel! Clopoțel! Pot să vă întreb ceva stupid, totuși? Eu sunt un ce bătrân Care încearcă să țină pasul cu noua generație, știți? Scuzați-mă că mă mișcă încetar. E cineva sigur de ideea asta. Sigur că da! Ce credei? Că o să ne bucurăm fără să o fi gândit? Haide, de tată, noi nu suntem un grupare care ce acționează fără să se gândească. Da, noi suntem un grup care nu acționează fără să gândească. Cred. Foarte bine! Am o singură întrebare! Cine îi pune clopoțelul? Cine îi pune clopoțelul? Da! Adică cineva va trebui să meargă la ea și să-i pună clopoțelul în jurul gâtului! Nu-i așa? Cine o face? S-a lăsat liniște totală! Șoarecii se uitau unii la alții și sperau să apară un voluntar, dar n-a fost nimeni! Păi, ar putea să o facă Jerry! Adică, nu te gândeai tu să declari război oamenilor? A, adică, eu zic, hai să începem cu pisica! Cum? Nu, adică, aș face-o, dar trebuie să apuc să conduc armata ca să declar război, nu? Adică, ați văzut colții pisicii? Tu, tu ești liderul! De ce nu o faci tu? Ce? Nu, adică... Voi toți ce ați face dacă mie mi s-ar întâmpla ceva? Nu, nu vă pot face asta, să meargă altcineva. Haideți, ziceți, cine îi pune clopoțelul? Nimeni nu voia să-și viața. Nici Jerry și nici chiar Marlin. Până la urmă, una e să spui ceva curajos și altceva e să acționezi. Și nimeni din familia Ciugulici N-a fost destul de curajos încât să-i pună clopoțel pisicii. Toți și-au făcut bagajele și au părăsit mansarda. Și astfel, casa aceea mare s-a golit de șoareci. O idee! Oricât de grozavă e inutilă dacă nu o poți pune în practică!